واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى اله واصحابه الأخيار اما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله تعالى وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الأمور مُحْدَثَاتُهَا وكل مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وكل ضَلَالَةٍ في النار أَحِبَّائِي الْكِرَامُ اُسْيِكُمْ وَأُوصِي نَفْسِي بِالتَّقْوَى الله عز وَجَلَّ يَقُولُ الله تبارك وتعالى في مُحْكَمِ تَنْزِيلِ بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 wa anha leo baada ya kumhimidi Mnyazimu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Nabi Muhammad na baada ya kutanguliza wasia wangu kwenye nyinyi na vile vile bila, bila, bila, bila kujisahau nafsi yangu mwenyewe wasia kama huu nitumche Mnyazimu Subhanahu wa Ta'ala tunakwenda kuzungumzia madaa ambayo kwamba ni munasib na wakati ambao kwamba unao tuingilia wakati wenyewe ni mwezi ujao ikiwa ni masiku kumi ya Dhulhijja kwa hiyo leo tunakwenda kuyajadili masiku kama haya tukiangalia fadhila zake fadhila za haya masiku 10 ya mwanzo ya Dhul Hijja pia vinevile ni vipi tutajiandaa ili kukutana na masiku masiku 10 kama haya ikiwa ni siku zilizo tukufu Ashr al ala al-muslim an fiha rahmatillahi azza wa jalla wa بالاكثار من العمل الصالح في هذه الايام من صيام وقيام وقراءة القران وتسبيه وتحليل والاستغفار احبابي الكرام ماسيكو كما ها نحن نزومزيه اليوم ماسيكو انهيى كما كل مسلم انتتقي وجيهميزا كييتميا ذيما ماسيكو كما ambayo kwamba ni wiki mbili zilizobakia au less than two weeks tutaingia katika masiku kama haya kisha muislamu anatakiwa kupatiliza masiku kama haya ili kunyakua rahma za Allah subhanahu wa ta'ala kuzipata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku kumi kama haya na vipi muislamu ataweza kuyapata masiku kama haya na fadhila zake ni pale muislamu atakapojitahidi awe ni mwenye kutenda matendo mema na Mnyeazimu Subhanahu wa Ta'ala huwa Rahman Mnyeazimu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye huruma hakutufungia kwamba ni matendo fulani matendo kadha wakadha pekee yake bali ilikuja naf kwa matendo mema katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ambayo iko imetokana na Ibn Abbas radhiyallahu anhu anhuma anasema Ali nnabi sallallahu alayhi wasallam qala ma min ayamin al amal as-salih feehin ahabb ila Allah minhu fi hadhihi al ayami al ashr kwa hiyo mnyazimu subhanahu wa ta'ala hakutuwekea hadhi na mipaka kwamba wewe pengine ni matendo fulani pekee yake unayotakiwa kufanya na haya ndiyo yatajulikana kama matendo ambayo kwamba atakakupatia faida katika siku hizi bali mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii hadithi ambayo kwamba imetokana ni ibn abbas radhiyallahu anhuma anasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ma min ayamin hakuna katika masiku al amalus salih feen matendo mema kushinda masiku haya ya mwanzo ya dhulhijja kwa hiyo ikiwa wewe utaamua ni kufunga ikiwa wewe utaamua ni kufanya silathirahim kuunganisha kizazi ikiwa wewe utaamua ni kusimama kuswali ikiwa wewe utaamua ni tasbihi watahlil wat, watakbir basi haya yote yanakusanywa katika matendo mema ili mradi ona lolifanya analiridhia Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo yake yamkuja katika sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam basi wewe utakuwa ni mwenye kujikusanyia malipo chungu nzima na fadhila ambazo kwamba zitakazopatikana katika masiku kumi kama haya Masohaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kustajabu ukubwa na utukufu wa masiku haya walimuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wala jihadu fi sabilillah kwa hiyo umemaanisha sisi tutakusanya tukifanya matendo mema katika masiku kumi kama haya tutakusanya malipo makubwa na ubora mkubwa na fadhila kushinda hata mtu ambaye kwamba amba yuko katika jihada mtu ambaye kwamba yupigana kwa ajili ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala je, sisi tutakuwa na malipo makubwa na ubora kushinda mtu huyu Basi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawajibu kwa kuambia wala jihad fi sabilillah. Matendo katika masiku haya matendo mema basi yanakuwa na ubora hata kushinda jihad fi sabilillah kisomo mtume sallallahu alayhi wa sallam akaleta istisna katika habithi kama hii akasema illa rajul ispokua mtu ambaye kwamba kharaja bi wa malihi ambaye kwamba alitoka na nafsi yake akatoka na mali yake kwenda kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wa na wala hakurejea min dhalika bishai'in na alivyotokanavyo chochote alitoka na mali yake akatoka na nafsi yake wala hakurudi na chochote katika viwedi hivyo kwa hivyo huyu pia vile vile naye ubora wake ni mkubwa mtume sallallahu Alaihi wasallam akitueleza katika hadithi hadithi ambayo kwamba atharajahul bukhari hadithi ambayo kwamba imepokewa na alimamu bukhari ya alkiram tunapozungumzia ubora wa masiku kama haya Bila shaka moja kwa moja ni lazima tuangalie ubora huu unapatikana wapi au unapatikana vipi Mwanza kabisa katika mambo ambayo kwamba yamepatiwa masiku haya kumi ubora ni kwamba anna allah taala aksema biha ni azimu subhanahu wa taala amekwenda ku na masiku kumi kama haya Na unapoona Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa na kitu fulani ndani ya Qur'ani dalil Ala ahemiyatehi wa uzmu ni dalili moja kwa moja kuonyesha kwamba kitu hiki ambacho kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala na anachowapa nacho ni kitu muhimu kina umuhimu mkubwa sana na kina manufaa makubwa sana Qala Ta'ala Mujezimu Subhanahu wa Ta'ala nasema Bismillahir Rahmanir katika sura Al-Fajr anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala Wal Fajr wa layalin 'ashr hikini kiapo ambake kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa wakati Wal kwa zama za al Allah Subhanahu wa Ta'ala qala Ibn Abbas Ibn Abbas natuelezea kiangalia katika tafsiri ya ibni Ibn Abbas radhiallahu anhu anaelezea innaha ashr dzulhijjah haya ni siku 10 ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaapa nayo ndani ya Qur'ani basi ni hizi siku 10 za dzulhijjah ambazo kwamba zinazotakabili na ibni Habib Ibn Kathir anasema wa huwa sahih hi ni sahih la pili ambalo kwamba linapatiwa ubora masiku kumi kama haya Anna an-Nabiy sallallahu alayhi wasallama shahida bi annaha afdalu ayami dunya ni kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallama amekwenda kushuhudia ametolea ushahidi kwamba haya masiku ni masiku bora katika masiku mengine yote ya dunia kama taqaddama fil hadith kama tulivyotangulia kuielezea hadithi ya ibn Abbas mtume sallallahu alayhi wasallam akisema hakuna katika masiku ambayo kwamba matendo yake ndani yake yanapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kushinda siku kumi hizi za mwanzo katika mwezi wa dhulhijja kisha jamu lingine ambalo kwamba linapatia ubora masiku haya annahu sallallahu alayhi wa sallam ni kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam amara fiha bi kathrati tasbih mtume sallallahu alayhi wa sallama ameamrisha katika masiku kama haya wakiwazidishi tasbih subhanallah subhanallah subhanahu wa ta'ala wa tahmid subhanahu wa ta'ala wa huwa qawlu alhamdulillah wa تكبير نبي يروي له كما جاء كما اني لوجوجا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام أعظم عند الله ولا احب إليه العمل فيهن من هذه الايام العشر فكثروا فيهن من تهليل والتكبير والتحميد اخرجه أحمد Mtume sallallahu Alaihi wasallam anasema hakuna katika masiku ambayo kwamba yanautukufu yanao uzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na tendo matendo ambayo kwamba yanayofanywa ndani ya masiku kama haya basi anampendeza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kushinda siku kumi kama hizi كويمتومي صلى الله عليه وسلم اكتوامريشا اكتوامبي يا فثيرو من تهليل بس كوين ني ونيكوتا تهليل كاوينغي واتكبير ناكيا فيले فيले كوين ني تكبير واتحميدي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم miongoni mwa mambo pia vile vile yanayofanya masiku kumi kama haya yanayotukabili kwa na ubora anna fiha yawm arafa ni kwamba katika masiku kama haya utapata yawm arafa inapatikana ndani yake wa huwa ni yawmul na ni siku ambayo kwamba ni yawmul al mashhud alladhi akmala llahu fihi d -din. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikamilisha dini katika siku kama hii ya Arafa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwasomea maswahaba zake anawaambia al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu bikum islam deena. Kwa hiyo katika siku kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala يوم العرافا ni siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikamilishia dini yetu ikawa hatuhtaji eh, kuongeza hatuhtaji kupunguza katika Uislamu bali ni dini ambayo kwamba iliyokamilika letu sisi ni kufuata. wasiyamu yukafiru athami sanatin na atakayefunga katika siku kama hii yaumul arafa basi madhambi yake ya miaka miwili huwa ni yenye kuporomoshwa na kusamehewa na kufutwa na Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil la aidhan na pia vile vile katika mambo ambayo kwamba yanapatikana katika siku kama hizi. Yawm an ni siku ambayo kwamba tunayochinja alladhi huwa a'dhamu ayami sana na ni siku ambayo kwamba iliyo kubwa zaidi katika mwaka mzima. Yawm ni siku ambayo kwamba iliona utukufu katika mwaka mzima. Ala al-Ikhlaq wa huwa yawmul akbar na ni siku ambayo kwamba inaadhimishwa ibada tukufu ya ya haji aladhi yajtami'u fihi minat ta'ati wal ibadat ma la fi ghayrihi na siku ambayo kwamba utapata ibada zote zinajikusanya pamoja ibada zote waweza kuzikusanya ukazitekeleza kwa pamoja katika zile arkanul khams zile nguzo tano basi we katika siku hii ambayo kwamba wafanya hijja siku hiyo hiyo watu wanafunga ibada zote zinajikusanya ni siku ambayo kwamba amba watu wanatoa ukitoa sadaka yako au ikiwa hauli imefikilia pale wengi tunamaliza fadhila zetu katika Ramadhani lakini tumeasahau masiku kama haya ambayo kwamba yanakwenda kutukabili ni wangapi miongoni mwetu ambayo kwamba amba walifunga Ramadhani walifanya matendo mema ndani ya Ramadhani lakini kwa saa hizi hawana hata moja katika matendo mema Allah subhanahu wa ta'ala kitupatie muda tutaweza kuyataja tutataja sababu za mizo kwamba zinakwenda kupromosha matendo kama haya lakini ni siku ambayo kwamba inayokwenda watu kukusanya ibada zote zaweza kujikusanya katika siku kama hii siku moja huwezi kufanya hija muharram huwezi kufanya hija katika ramadhani huwezi kufanya hija katika mwezi wa shawal lakini hundo msimu ambao kwamba ni wahija. na hundo msimu ambao kwamba ibada utazipata zinajikusanya ahababi alkiram baada ya kuzitaja baadhi ya fadila ambazo kwamba zinazopatikana katika a 10 e, aoaidi kuna mambo kwa ambayo kwamba kama muislamu unatakiwa nayo unaposikia kwamba kuna mgeni ambaye kwamba Iwaja kukutembelea siku zote wa nyumba yako utatakaiwe katika mandhara ambayo kwamba ni kupendeza na mwenyewe hata ukiwa Huna basi utajikakamua uhakikishe mgeni wako amekuja utamuandalia vilivyo vizuri na utamuandalia pia vile vile pale popo ambapo kwamba atakaposhukia sasa leo baada ya wewe kujua kwamba masiku kumi kama haya leo kuja ya dhulhijja ya mwanzo ni masiku ambayo kwamba yaliyo bora ni katika michana ambayo kwamba iliyo bora maana yake katika usiku unaozuone unatuambia nyusiku ambazo kwamba zilizo bora ni nyusiku kumi ambazo kwamba ni za mwisho katika ramadhani yaani zile usiku kumi za ramadhani za mwisho zile nazo ni bora na kitu macho kwamba kimekenda kuzifanya ni bora ni kwa sababu ndani yake kuna usiku ambao kwamba ni lailatul qadr sasa ikawa zile usiku kumi za ramadhani za mwisho ni bora na ubora wa siku kama ule haupatikani katika hizi sikukumi za mwanzo za dhulhija. na michana ambayo kwamba iliyo ni michana hii ya dhulhija ya mwanzo Sikukumi za mwanzo za dhulhija. na ubora wake hupatikani katika siku zingine zote wala mwezi mwingine wote hata ramadhani haupatikani ubora ngokuamba unaopatikana katika siku hizi za dhulhija katika mwezi mwingine yote katika mwaka mzima na golden chance na fursa ya ambayo kwamba iko yetu inayotusubiria ahbabi alkiram fatish qalbaka ingia ndani ya moyo wako na hili ni mmoja kati mambo ambayo kwamba tunakwenda kujiandaa nayo ili sisi ku, kuzikabili si kubu, tukufu kama hizi zinazokuja fatish qalbaka ingia ndani ya moyo wako chunguza katika moyo wako halu ni msafi, au ndo yale ambayo kwamba tumeyataja kuna watu ambao kwamba wamefunga ramadhani tena wamefunga vizuri na waliokototabu nyingi sana ndani ya mwezi wa ramadhani lakini leo tunavuzungumzia haya masiku yanayokuja mtu hana hata jema moja katika akaunti yake ya matendo mema kisa na maana hifd imejaa katika moyo wake kuna chuki katika moyo wake Kisa na maana hasad iko ndani ya moyo wake. Hakuna hasad kazi yake ni kuhasudu watu. Kazi yake ni kuhasudu vyema. Na haya ni katika mambo, haya na mengine ni katika mambo ambayo kwamba yanakwenda kuporomosha mema ya mtu. Mwanmtume sallallahu alayhi wasallam akisema alhasad yaakulu alhasanat inakula hasad kazi yake ni kula matendo Mema ya mtu ameyo kwamba aliyoyafanya kama vile unavyona moto unakula zile nyasi zilizokauka zinachomeka zile basi matendo yako nayo yanakuwa ni yenye kuporomoka na kuchomeka ikiwa wewe uko na tabia hii ya hasad Au kusikia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala اوما سمعت قول الله سبحانه وتعالى الا من اتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع اعمال ولا بنون سنقيام نسكو اما يقول حيتفعل ماي ولا وتوتو حاتوفا الا من اتى الله بقلب سليم الا من يكون فايك katika siku ni yule ambaye kwa atakaykuja mbele aalla subhanahu na moyo ambao kwamba umesalimika moyo ambao kwamba umesalimika na machafu yote lakini turudi katika nyoyo zetu tuziangalie hal fihi maradhun min amradil qulub je katika nyoyo zetu kuna moja katika maradhi ambayo kwamba ni maradhi ya nyoyo maradhi ambayo kwamba yanapatikana maradhi ambayo kwamba yanahitaji kusafishwa kwa hiyo tusafishe nyoyo zetu kwa imani tutumie imani kusafisha nyoyo zetu kabla hatojafika katika masiku kumi haya ya Dhul ambayo kwamba inayokuja masiku bora Ahbabii alkiram Jambo la pili ambalo kwamba Nitawanasihi na nijinasihi mwenyewe ambapo kwamba tutakayojiandaa nayo ili sisi kukumbana na masiku kumi kama haya ya Dhul Hijja inayokuja Ayiklasu ni kumbakisha Allah subhanahu wa ta'ala katika nyoyo katika nyoyo zetu Hal anta tusalli la au bi annaka fulan jeu kuswali kwako au sikuswali peke yake tendo jema ambalo kwamba unalolifanya je tendo hili unalifanya kwa sababu pengine uko na hofu na mtu fulani hiyo ni mzazi wako iwe ni mke wako iwe ni mume wako iwe ni mwanao je wewe wafanyie ibada zako kwa, kwa ajili gani amin ajli ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake turudi katika nyoyo zetu tuziangalie tutengeze matendo yetu kabla siku hizi hazijaingia ili matenu. kabili to kuikosa kwa sababu katika mioyo zetu hatuna ikhlas sensia ahbabiyyal kiram mara nyingine unapata pengine mimi nafanya tendo langu lakini hili tendo nalifanya kesho fulani aseme ah mashallah fulani shujaa sana eh au fulani mashaallah taqayju ni mcha Mungu na hali watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kwa kukusanya kisha Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza wewe nguvu zako zote ulizokuupa ulifanya nini utasema mimi kwanza nilipigana jihad kwa ajili Allah binillah, ta ya Allah subhanahu wa ta'ala fi sabili lillah nyezungu subhanahu wa ta'ala tamwambia wewe ni muongo wewe ni muongo ulipigana liyقال shujaa ulipigana kwa sababu watu waseme wewe ni shujaa wa kadqila na watu washasema ni unataka hakuna malipo mengine yale yani watu waliyosema za watu zinakwenda kuondoa yale yani malipo ambayo kwamba yafanya yanageuka mbele Allah subhanahu wa ta'ala manthura majivu yanakwenda je wewe mimi nilisimama usiku lakini ulisimama kwa sababu watu wasemwe wewe mashallah taqi. Nilifanya kadha nilitoa watu wasemwe mimi ni lakini wa kadiri watu walisema. Kwa hiyo turudi katika nywele zetu masiku 10 haya layokuja tuhakikishe tumesafisha. Hakuna riaa, hakuna suma katika nywele zetu. Bali nywele zetu zibakie katika hali ya usafi. Tukienda haraka haraka baada ya alkiram kwa sababu ya muda jambo lingine ndimo kwamba tungejinasihi ni mimi mwenyewe kwanza na nikiwa nyinyi ahbabi alkiram atauba atauba atauba atauba ahbabi alkiram tutubieni katika madhambi ambayo kwamba yaliomo kabla hatujaingia katika sehemu hii Tutubieni madhambi yaliyotangulia kabla hatujaingia katika misimu hii iliyo bora zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuzibadilisha zile dhambi ambazo kwamba tumelizo zifanya. Madhambi tulioacha nyuma Allah Subhanahu wa Ta'ala nakwenda kuiabadilisha yanakuwa ni hasanat. Yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Iwe sisi thawabu nyingi tukizichanganya pamoja na hizi ambazo kwamba tutakazo zichuma katika masiku kumi nikimalizia ahbab alkiram alisti'anatu lillah tutakeni usaidizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu gani wengi katika ramadhani tulikuwa na bidii ya swala kukiadhiniiwa sisi tuko msikitini leo ni kinyume Pengine hatuswali kabisa na Ramadhani tulikuwa hatukosekani misikitini. Kitu gani kimekwenda kutuzuia sisi kuendelea kusoma Qurani? kuwa sisi tulikuwa tunasoma Qurani ndani ya Ramadhani, tulimaliza Qurani nzima ndani ya Ramadhani. Kitu gani kimetupelekea sisi kuwa hivi, hatufanyi tena hivi? Tumeihama Qurani. Ni sababu gani? Kitu gani ambacho kwamba kinachotufanya sisi mara nyingine muanza matendo lakini matendo yale hatuyakamilishi. Mara nyingine unuiya kufanya matendo mema lakini tusiwe ni kufanya matendo mema kama yale. Sababu ni nyingi ambazo kwamba zinasababisha. Lakini leo mimi nakwenda kujina sihi na kuwa na sihi ahbabia Tutakieni usaidizi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sisi kuyafanya matendo mema. Na maana bwana mtume sallallahu wa wasallam akatufundisha Njia ambayo kwamba tutakayotaka usaidizi kutoka kwa Allah kabla hujatoa salamu katika swala yako unamwambia Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika e mola wangu nisaidie mimi katika kukushukuru na katika kukutukuza kukutaja na kukukumbuka na pia vile vile katika matendo katika matendo yangu mema Hatuna mahada pengine mtu apata usaidizi CBD si yake nguvu zake si elimu yake ila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndio ambaye kwangu mwenye kuweza kutusaidia katika sisi kufanya matendo Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam a wa huwa shahid Yaqulu Allahu Tabarak wa Ta'ala a'udhu billahi minash shaitani rajeem inna Allah يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم آ ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إن الله إن إن إن انك حميد مجيد رب اللهم ان اربات الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبقيه من صحابه رسول الله اجمعين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الاطهار قوم <تصفيق>